И накрая последната, третата идея за размишление в Храма на Учителя. Това е и от втората книга, която трябва да излезе след години. Какво казвах Учителя за себе си? Аз ви говоря истината. Ако някой от сега започне да ме обича, той вече е закъснял. Любовта няма свое начало и няма свой край. От каквото се нуждаеш, ще го намериш при мене. Просто говори, учителя ясно. От каквото се нуждаеш, ще го намериш при мене. За, за себе си казвам. Аз съм господар на дявола, приятел на ангелите, а Бога признавам за свой баща. Аз и Христос сме едно и с нищо друго не можете да Ме подмамите, освен с Вашата любов. Онзи Христос, Който беше в Исуса е същият, Който е в мене, защото Един е Духът. И когато Аз си замина от България, и втори път няма да дойда вече. Десет милиона свещи да ми запалите, няма да дойда. Свещи не ми трябват. Църкви не искаме. Ние камени църкви не искаме. Любов искаме ние. Тук говори 4 от името на Бялото Братство. Любов искаме ние. Бих казал, никакви каманаци, никакви храсталаци, никакви глупости, но така да не се вличам. Така. Казва учителя, аз не спадам към никакъв народ, защото не съм от земята. Значи не спадам към никакъв народ, защото не съм от земята. Аз не дойдох. Аз още не съм дошъл. Когато дойда, работата ще бъде опасна. Ако българския народ не приеме това учение, нещо страшно идва за него. Тук само мога да допълня, че турското робство е много като целувка. Просто нещо много приятно и много мило. Става просто за нещо съвсем друго. Нещо страшно идва за него. Друг път няма или възлизане нагоре или търкаляне надолу. Аз имам силата да Ви възкреся, кратко и просто казано от учителя. Аз имам силата да Ви възкреся. Ако в света има още зло, това означава, че още не съм се свършил работата. Тоест, не съм дал колкото трябва от своята любов и от своя дух. Светът нямаше да падне, ако му бях дал нещо от себе си ако му бях дал нещо от своя дух. Аз още никога не съм умирал. И казва после учителя, какво ме интересува това, че вярваш в Бога? Мене ме интересуват тъмните слънца, т.е. дълбоките мистерии, там където човек става божество, а не занимания и занимавки с някакви Вяра и вярване. Казва учителя, изключвам вярата. Аз, аз съм заинтересован само от истината. Не вяра, само от истината, която е всичко за мене. После казва, аз ще те изликувам, но с условия никога да не лъжеш. Това е едно много дълбоко изречение. Който го разбере, мога да кажа, че. Три пъти благословен. Аз ще те изликувам, но с условия. Никога да не лъжиш. Казва, аз съм безпощаден. Аз съм вън от всякаква критика. Това са точни думи на учителя от неговите книги. Аз съм вън от всякаква критика. В учението мога да ви ослужвам. но не мога да ви помагам. Значи има нещо, което самия ученик трябва да развие дълбоко осъзнаване. Мога да ви услужвам, но не мога да ви помагам. Аз съм виждал много православни и евангелисти, които идват при мене и казват, Ще ни възлюбиш. Учителя казва, казвам, Никога не сте били в пътя на истината и ще ме извините. Когато някой се запитва, дали е вярно това, което говоря, Казвам, Ти има още много да теглиш. Значи, когато някой се запитва дали Учителя говори истината и въобще това, което говори, дали е истина, кратко и просто казано Учителя казва. Казвам, Ти има още много да теглиш. Друг ключ не ми трябва. Мене ми трябва любов, коя... На мен не ми трябва любов, която не разтопява. На мене ми трябва любов, която разтопява всичко в света. Тук не става въпрос за религия, не става въпрос за любов до някъде. Любов, която разтопява всичко в света. Ако вие сте верни към мене, и аз ще бъда верен към вас. Ако вие сте неверни към мене, и аз ще бъда неверен към вас. Опитът ми е много стар. Опитът ми е много древен. И в световете, и отвъд световете. Словото бе у Бога и беше в моя дух. Питат учителя, ами вярваш ли в Бога? В Бога не вярвам. Аз живея в Бога. Няма нужда от вяра, а от живот в Бога. Аз живея в Бога. Така, това беше за днес. Другия път ще продължим. Следваща лекция на 5 юли.